Dhe albërën është më rëma dhe e qofë pa që albërën është më shirë allot më të gjithë ju. Ja pra sante pofillojmë me një emision që lirishmonë se emision është edhe emision me karakterë fetarë, por emisionin që të lotë, emisionin mes ditë të premteve, po emisionin mes di shumave. Emisionin unë, i qëri pofillojmë sante për hertë të parërë, pas një periullë dhe gjithësë kërën është të gjatë, ka përqëllim që të gjithë dhe gjithë q Ti parashtrojnë në sante në kadrë të kemision të disipizijasë prej oraj, njësë të një dërnë oraj, njësë të dit, kurse përgjegjet dhe ti marrin në gjumane ashme, pra nga një prej hoxalarve pa mërë pasishtë të cili është i gacëm, ata dëshohmi në gjumane ashme, kurse e, ne pra juve në kadrë të kemision të jam më të dojmë që pra ti parashtrojnë përgjithuaja, cilët me ndoni se masë të tepim ka nevoj që të skjerojnë, të shqyrtonë, Edhe telefonin këtë stëar është, atë e dine dhe ju vetë më mirë, dhe është 276, kurse prefiksi përkmanohë 901 dhe kod i maqenis 9939. Pasë i gjithë së shë sënë të... Edhe një vërmendje të përshtatshme do t'i japojmë edhe dëgjuesve nga Kosova, të cilët me siguri ndoshta në errët e kaluara kanë pasur një situatë që in kodron, presheva, i inkadron. Gjithashtu ata që kanë preshëva mund të i parashitë pritjet e tyre, kurse përgjigjet siç tabë më parë do t'i marrin në humbje arsim me nga njëri prej yolëdhavarëve, emri i cilit tash edhe ne nuk e dim, por shohim ai i cilët dëgjet më gjatëson të përgjigjet për territorin. Pra, jeni të mirë se mirë se ardhu nëse priton në kuadrimin tuaj në parametrin dhe ju dëshirojmë çastit të këshme valtona dhe melai që të cilët do të aplikohen në zonën e ngushtë. محمد عليه السلام نمر الهول حطيطا وكان محمد عليه When I was there to do tan digjital 46 për ju di lutja cilët e keni nevojë dhe keni dëshirë që të pyetni për ndihmë biçila ju intereson pra për çmë karakter islam kurse për çështë përgjegjësive tuaja që mund të merrni ajudë për realizohet në misionarshëm pranë Xhmonash ose edhe vetë misioni titullohet mes dy të printëlet telefonojuni brenda 46 kurse prefiksi për komanon 901 dhe kodi i matricës 939 dalli presin që të inkadroni me tiparshën e biçës tuaja çopra e përqjet pashtimit të pritëjtuaja që mund të bëhen sonte në misionin temporar në ndëror diet apo përra njësinë dëroi një sinjël vendimtar kurse që nuk do të kryet vetëm me këta por do të keni rast dhe mund të sipashet pritëjtuaja në njësinë dëroi ja të rjalës që po gjithë dëmir në fund ja edhe një më anash por ici i intereson që të i kuadrat në bramton a lakush në paraqitë paraqitëva Gimi por nën e agim Galenio në nga organizalia Vetëm, nëse ka muslim marrë, jesëm të ta, ta shënojnë më pyrëqen, së farë e ndë në zëmbjen në tuaj, a gjim? Musliu. A gjim Musliu, nga Orizare. Po. Po, Orizare. Porë, nëoni, të shumë pyrëqe e kësile nështë? Dua të pjesë, për që farë asë i e shkojë Azrit, të nga meri, prej me kësë në Medina? Vetëm, moment. Për që farë asë i e u së tojë, apo shkojë? Po, shkojë. Muhammed A.S. Po. Për shkaj është i e, dori i gjëretë? Po, prej Mekës në Medina. Rëtë, Muhammed R.S. Prej Mekës në Medina, po? Po. Gjishka qëte? A, gjë. A të gjë falim e derovim për në këtëmi të uaj dhe ju të shërojnë në atë të mirë. Në atë të rëmjë. Allah, Allah, e Rasul, Allah, Njësë minuta edhe më të jeni me valjët e rada Erbanës, emisionin i qëllit të lotë me zlitë të përëntëre, emisionin i qëllit të gjithë qëllit të kanë të shqirë që të pashtojnë për gjithë të tyre lidur me qështë islame, Dhe e këtë mund të bëjmë prasantë e nërmës telefonin të në këtësar dishtë ashtë të ligjash, kërse përgjigje dhe të t'i marrin në gjumane ashme, pra ju njëftojmë dhe ju ofrojmë pra mundësin që të bënë një gjithë të tjilë, edhe më të jenë pra me bane tona. Por në nënë vetëm ne të t'i rikës rëmpit të t'u e. Në ke të mine, ke të ruajnë ke të të të të të të të të të të të të të të të të t O t'a t'dir Allah Allah ya yani. Rahim Tongj'a t'diriye Fatm el do impar ahire chi sta mos per fundim gal ilaha illa Allah fi asiye to jalu ashu asfarati di Trishka gjumë, armiku të e dëshiron Trishka gjumë, armiku të e dëshiron Par të rëdjë albana, s'telefonin ku të starë 276 Prefisi për kumanova Nazarënjë dhe kod imeqenisë në 1939 Presim pra që ti inkuadronë dhjusën nga t'i gjitha treve tona Që t'arë dhërkua që t'i gjitha dhe rëdjë albana Ku se në tërkohë ne pranuam në studio të gjitha dhe pjyqe Që t'i gjitha shumë dhe shtën që ti inkuadronë Por gjitha shumë e para pje, rallë, për çica pjese mëral për paraqes tingali muslimi për të priorizuar këtë pjeca ditë seksion kështu duke u fal nëse masa të del përpara dhe një koti gjatë që ndron para teja a pranohet mëmaz apo jo pjeca tretë mëral është në motor jonë pyet se si duhet të ndje veten kur babain e ka mësimën derse nanos fare para më tej me parametron emisionit toni si titullot mezi të prindëve kërë muzikën të para shtron pjet tuaja e përgjëdë do të, të merrni në xhamanesh ju dëshiron edhe në të çastit të kësht me valton ka kimi në gjenton telefonik që më dëgjosh don't paraqite a leo kush na paraqitet? Po, më vjen mirë. Më mohoni, si quheni? Fadile Ramani, gafërisht. Ramani Fadile. U kushtoj, u kushtoj. Namas, selam alejkum. Selam. Le sa na diskutoj. Dhe, bënoni të parë të shohim. Po, kur ai parë shteti i Islam monarkis. Kur? Kur as vetë shteti i Islam monarkis. Kur është e bër? Shteti i Islam. Tetë Islam monarkis. Mhm. Shemne shë varë qëptim e këtë mërërki, qëptimin në... Nani, ekkoshe më akamosi një qërim apë A po këtë e fjaherën kur nga radot lidjit të vetë, apë jo? Qa, asëm Qër dhe kurë sultani turkë u shpallë khaliza Qër? Dhe kurë Qër dhe kun? Qën vhe kurë Qër dhe kurë? Sultani turëk Sultani turëk U shpallë khaliza Turkë, u shpallë khaliza? Qa Disha që të dërë? Dhe jo, asdje vetëm jo përshëndesë. Salamu alaikum. Në afalë një vetëm një moment. Për cilin sultan e kënë fjallë, pasi që sultanati eh, ka një nëmër të ma sultanve, dhe dhe dhe të elafeti turk, apo osmali, konkret, jo turk, aji ka uheq botën, ka tërshiku në radhe, për cilin që... sultan për e kënë fjallë, për cilin sultan e kënë fjallë, për cilin sultan e kënë fjallë, për cilin sultan e kënë f Po, salam, një, vajkot, përgjigja me s'kërë të qëta të qëta dhe s'kërë qëshën pyqja, bëjo. Po, t'inë pyqja qëta? E në asja, selam, alekom. Alekom, selam, i fateron, da radio Albana, nga spja, jonë dhe jë dishojnë me më të qasë, të këshme valetona dhe disponim të mija. Aja pra të gjurë si i kaluar, apo të gjurë që kaluar i shte Fadila Rahmani i bëri të pykje kur është bërë shtetë islam monarkizë dhe pykja ditë ku dhe kur sultani, sultan pa e ziti të turk urpad halife. Këtë dhim të dhim që gjithë se sultanët më kënë shpabër dhe halife, për e ka njëtë rol në halife dhe ashtu ja si si për e ka njëtë ronë në halife dhe ashtu e ka njëtë ronë në halife dhe ashtu e ka njëtë ronë në halife dhe ashtu e ka njëtë ronë në emisioni me zgjatë përmëndere keni të drejtë dhe mundi të dëgjoniva që e të kuadron pra në eposurish të pranimi mosimënës edhe për të dëgjurit nga Kosova dhe prishja që nuk kanë shumë keq të marrin pjesë në kuadrimet e misionit të tjerë dhe njëri që nuk kanë dorë të mundi të dëgjojnë zëllar nga tre vjetona por kanë mundimin që na bësnë albanës në ashë, paru, ilus, djethë, atë, të pashtyrë dy tyre kurse përgjigjet të timan në xhamën e asht për ai lut me gjithë serat ata që kanë dëshirën të të kuadron pa ndënygur ri. që jetës përditshme imponohen pyetje për të ndeshme nga vetë Islami feja jonë kurse me siguri njerzit dëher të bëjnë natë që mund të përgjigjen ndenë jo pra bën pyetje në një njerëz jo kompetent, gjithashtu një njerëz kompetent, më thjeshta që të bëjë qallën nëpërmjet lidhjes, mirë po, më thjesht më mirë dhe më kompetente dhe më adekuate anash pra sonte nëpërmes elektronikonit që të llohet mezi të prenteve, pra këtë pra është donë katrastë, mës të kalekoa kështu pra inkuadroni me siguri përgjigjet e djegni do t'i merrni në mënyrë profesionale nga njerëz kompetentë të cilët kanë aftë të zëgoshshë përgjigjet e të gjitha këta zallojm duke i kërkuar përgjigje nga shum pra i detar ton nga tre votona praktikisht mos mos lini kod çfarë që shans për ju noi gjithë ju lusmi që të merrni pikën në mësimton dish tash 6 this man our enemy peace is god Produks. Për të shponim të mirë për asante dhe kështu që të kalujem emisioni ma Maj begachem ne e pasurujem me i gajitë ndryshme Kurse në vazhdim është një lejin e njënë angleze I leji për pra so anyway> të atë këngi slanë, apë jo? Nja dhe janë mosrënq Dojtë një haqën, dojtë një haqën, dojtë një haqën Kështëm të dëveqën, dojtë një haqën, dojtë një haqën Ishtë të qëllë atërët në maqë Falënderojmë Allahu, fallet Allah. Mirëdita është të metodë prindëve për idetikova djuzë të cilët kanë dëshirë që të bashkëpilitë të tyre lidhur me çështën e Islamit, kurse sa për kërgjjet do të marrin në të premtendhshme, pra vetëm e cioni tregon se mesnjë prindëve prej tash deri te premtendhshme ne do të i mbledh të gjitha pyetjet, kurse përgjigjet prandaj të marrin në premtendhshme telefonin ku është digitalshëri 6. Ne presim që të inkuadronim në emisionin tonë. La ilaha illa Allah Muhammadun rasulullah La ilaha illa Allah Muhammadun rasulullah Dem tani në studiot që u planuar pes byjë, që apart seksion, po çfarë arsye bëri xhet Muhamedi aselam premje te Medine? Pyqja ditë Dhe të u falë nëse matë sa të delë për para dhe e të ndëru një kote gjatë Për të së frish namazil, apra në otë namazil, apra në otë namazil, apra jo Pyqar 3 Një më të rejonë a pyëtë si fembra, Si duhet në dihet femra Si duhet në dihet femra Si duhet në dihet femra si Kërë babajn a ka musliman kërësinën në slave Pyqar 4 Kërë është bështet islamërë kjërë dhe Pyqar 5 Kërë, kërë sultan për e ziti turk u shpad halife Kër kanë ndjenjën e ramazarit ne pas ramazarit me strukturë që im bajtim çekimin bajtor dhe në të cilat janë edhe pjesa e zgjat të, të, të ndryshshme ku biçet dyre i kanë kuadruar nëpër telefon dhe i kanë marrë me një përgjigjet në monet eksprese por e kez do sot qeter, por, pos, ineta, të sot diçka tjetër por po asnjëta megjithëse biçet të parashtron thonë kurse përgjigjet në të printelnarshme që është edhe një mënyrë icalam mënyra është e mirë shumë për të gjithë që sa më komplete të kompletuara dhe sa më precize të më në përgjigjetuaja edhe mos në goroni pra që t'i parashtroni sa i cili gjenjërës dhe mbetin të pamosuar, a i cili tërpënohet dhe i cili në gjenë vetën krenuar apo shumë. Se gjithë rrëtë dhijat pra janë një negativitet për muslimanët, kurse në shpresojmë se jemi gjithë muslimanë cilët të dëshirojmë që t'i parashtroni për qëshetona, ka të cilët do t'gjemi pra dhe zgjidhjem, urnoni pra 2776. Falem si uh, uh, uh, në dramë. Ja, më bëno një çfarë. Ka çka ti do të vargë këto, nuk e di. Jo, në ora nga kuma. Faleminderit. Ë, çfarë do të shojëni pije? Unani. Ë, të shohet atë di ë. Po nuk e. Ju jesh në kohë për fenë ndetanciale, ë, dëshëm ti li fletë, është haram. A vjen se kam të ditur për çrëti pije? Jo. Ani u djesh në kohë, po më kanë të gratë. Vetëm me moshë po. Për dua e moshuar, po një grua moshuar dëshiron tatuazh, është haram që lëkën me ngjyrë? Me ngjyrë çfarë jera shalam? Po, yoksu me kan kushtoj ngjyrë çka përdoren? Me ngjyra speciale po. Që dëshirojnë ta Po është haram anuk është haram. Këto ngjyra se që ashtare apo jo? Po. Diçka të thoni apo pishitë? Jo, jo, nuk më shaq. Atë ju falënderoj nga studiala e shqiptarë albanasë. Na të mirë. Na të mirë. a uh -huh. ka mbetur të nisjon edhe 5 minuta. Pra të nderoj dëgjues, ky vizion i dikot dëgjuesit lidh ndeshje të pashtërbyer që nga limit i Islamit për çështjet e Islamit. Ekat nuk do të vëmë rasonte në përmes të frontit ku diskutuar 276 është momentë shumë mirë, pra më shumë mirë që ti më i përgjigjesh në të premten e ashme. Kështëja e gjashë në rralë e cilë e u parashtuva sonë të seksonkshtu. Gruaja e mëshuar nëse dëshironë të njëros flokët në njërë atë fësiale një jetit dhe ashtë e liuar në islamë. tan inquadro alla fine alla fine di emissione ti avete tasonte poi voi mi pracho un cos'na ba chi No va va No ma non lì qua Ah tu tu singilana Damiani Singil era Madoni Ah pure con gas ne questo dei Gianni Salamaleko Alaykum salam rah Allah Ho doxtani picca Oh nonni Tu ciani muhammedu En Sì E ciani muhammedu Enu El Amin Sì e ciani muhammedu Alaykum Muhammadun alaykum salam Enu El Amin eh Amin Amin. Po, në rregull, disa çështje të tjera. A do një pikë? Mo, vetëm moment, vetëm ju lutem vetëm mësa të shnoj pikën e parë, pasi që ataj nuk kemi muzikë të krijesim prapë për shkak se nuk do të jesh në linjë. Mhm. Fijë dit. Ku u tegrat me vetminë? Ku? Kush ka tharë? Me vetminë? Muhamedi. Muhamedi Al-Salam. Ka dhe kush ka tharë? Ze ku? Ku shkon ta? Po ku s'revon ta? Po jo. Kus kënë të? E kili fjallë ndoj është të përsh përsh përë një rapë, jo? Kus kënë të? Dishka të shtonin? Zha A i falem dërojim dhe në të në në mjë Klaj Klaj Klaj Për ç'a shtat veteta nga shkëngjërmadani seksion këtu. Si e quajnë Muhammedun Alaj selam Amin apo El Amin. Pra <tri> për ç'a tet kurot roçë në vetmim Muhammed Alaj selam dhe kushonte gjat asaj kohë për akusrante. Click it out the sky is like through the blue. Ja ilahe apo një këngë islam në gjuhë angleze me zëri që nuk është dhe një Kanga e pop music zambaya fasichana not peshi nyu ka muziki. Ndisesemana, ndisesemana, ndasemena amai, created in my mind lord, ndambayinga banemu, can you see? Nkuza bachi, talo ni kuchana? No, no, ni no. paratika dadli nyanga kumanawa. Kusa, ati ni nyanga kumanawa. Sitarri, deshak kyu kusondes, nasalamu alayku. alaykum. Waalaikumsalam. Dhe isha një përitje, po të apërashtoj Tash jemi në këto muajt e mëdhej Dhe a mundet të këndohet që linja pa u falër? Jemi në muajt e mëdhej Pa Vetëm nëse vë mësi mën nga dhe që tash noja, po jem po, Ka problem Tash jemi në muajt e mëdhej Dhe mëdhej Dhe a mundet që të këndohet që linja edhe nësëzbanja mazë, po? Pa Ashtë për është të që Që të bëti që linja edhe nëse nuk bënë amandëm? Ta! Nuk kemi tjesër falimderit në mëpënimin. Nuk kemi tjesër falimderit në mëpënimin në gajtë nga ju, në atënë e mirë. Adelina, Adelina nga komanova seksua në kështu. Jemi në mua të më dhejtë më dhejtë më dhejtë të bëkuarë, kam a, abana, kam unështë që dhe më kelimi edhe nëse nuk kejemi njërës që falim në amandëm, nëse nuk bënë namazë. Më vjen keq, cite kanë filluar që të zgjojm pak me siguri ashpuna se ata nuk e kanë pasur një autoritet që do të fillojë një emision i tillë, më të cilës titullohet Medit Prime TV. Prafë me lini Antoniat, a një dëgjues. Ale kush e paraqitet? Ale më mama? Mama, noni kush e paraqitet? Ju përshëndes, me përshëndetje Islame. Aleikum selamullahi ve rahmetuh. Ndesaj anëni, ndesaj kaum se anëni. Pa problem, ajo është dhe dilejua ajo. Pa? O nanë, krycin të shojmë. Sa është e drejt e një diëtari islam që të hinë në një vend ku përdoret alkoholi? Sa është e drejt e një diëtari islam? Islam që të prezentore? Që të hinë në një vend ku përdoret alkoholi? Në një vend që përdoret alkoholi? Pa, dhe një fike? Momen, në të moment nëse ka mësi pak, sa të shrojtë? Pa. Alkoholi, pasaj? Fike adjitë? Saka te tre popi të hinë xhamin? Saka te drej. Qe popi. Qe priftin. Priftë në ter... xhamin. Po, kur tani nuk kaurde. Në xhamin kur dhe tani nuk kaurde. Po. Po më siguri ata që janë muslimanë nuk kanëurde, nuk e din çfarë thënë. Sa sa qetar ekën tun? Ja vëdete me përshëndetje. Selam aleikum. Faleminderit, aleikum selam wa rahmetullah. A small being am I in a much greater clan I live for my purpose of worshipping, glorifying, praising Allah What is your name? Hello, Mimrama What is your name? Salam alaikum Alaikum salam alaikum Barachita sabbohaya Sabbohaya What? What is your name? Nga kumanova. Së baje nga kumanova. Dhe dyshja ta për është një ty tje nëse ka mundësi. Mua jo, nështë guja ti i që li gjithë pa e që i dhe të përgjithë në të të të të të në asma, po jo, po në i ty tje. A, a, a mundë dhe të je një vajs, është të kësë mët veqare, të mët veqare me farmer ka në gjami? Mundë të je një vajs, qua, facciamo la vetora po' tre mediatore per farmi al caneciami per farmi al cappellone, però faccio io casa, sto tanto che faccio me, sapete. Ho avuto anche una piùtia. Vedo se ho mosse i pacs del 18. No Gianni. Ti piace dip? Ah, già, ma non è. E devo nitiche sta mai se io voglio. Unoni e nuk dhoni për mu, për njo oq e që lejnë më që? Për që të e din e në ti doj dhe? Pa. Pa. Pa. Dhe e ka mësit që t'avull në zërën në radio sërënë pas e që kryo të radio. Për? Unë që me më uitënë më falën, nuk për di. A ka më në simeni nu të më uitë. Nuk din të falë? Pa. A ka më t'ja shumë më më sërën, a pa nuk për muj më më sërë. A po ka më t'ja stinin në nëj diku shpësat nuk ban, diku shpësat ban, te ki i bërë, që është për po, qështu moja vetë e shtjesë, asë jam ku që isha meninu, a mësmeninu A kef, po kam qërë, po, shumë po kam qërë, po kam qërë, po kam qërë nga noj, lën, falen, shapo, një nojë një e ma diku shpësat mësëzimu, falën, shëpë një nojë Së dhe muaj të asënë, pëja? Po, a ma vështë hamë të tejtët, jo për gjëndit, vështë hamë të tejtët Mi pra, pë ju falem ndër natën e mirë selam aleykum erdhëshi <tip> e vani Emision njënë si të emision të tonë pra duhet të vazhdoj dhe në ora 20 të di, por me marveshe me personin dhe e si njësile, dhe e si emisionin e këfizit të sëpremtës, erdhëm në profondim se emision njësile të dhjasë për disa minuta, pra ma të e përse dhe në ora 20, porra 20 të di konkretisht. Pra ju keni mësit që të pashon e dhe disa pyrillet e në fund të emisionit. Tash si duket kemi prapë, mërë ndivjus në ljënë. Alok shabajtësitëtëtëtë E j... është në një pytje, nëse ka mundësi? A ja, mundësi e imësion <imit> një një gjerat të shkak, në një që një përkje uaj? Ja, më durëmët veçare, a mundë e t'i një noj tëhënët edhe tëtët? A mundë t'i agjerojnë? Tëhënët edhe tëtëtët edhe pse zdi më falë. Vetëm nëse ka mundësi të ta shuaj, a kenëti shka përkëtoni, apë janë? Jo. Vetëm njo për shënda, së natën e mirë. Hënë në radhë e shtypshëm sa është e drejtë një dietar islamik që të hyj në vend ku përdoret alkooli pyetja 11 sa ka të drejtë që prifti të hyjë në xhami kur ditë që ai është abdes pra kuptoos janë ju që jam musliman dhe nuk edin çfarë desit pyetja 18 a mund të hyj një vajt 15 apo 13 vjeçare me patogjen në xhami pyetja 13 nuk nuk di më fal sot dëgjoj tia kam të shirim me ajëru tremojte e madhe modifikuar tani te den akom abert nje ditel ka buq pra amundit hyqja 14 jam valdone çare amund te heroit tan te te den absolut digital ne mas pra hyqja 13 dhe 18 pra vasish jam tani Are le to night the first of wishing glorifying praising Allah. Sidhiq kur sasiçi njoftuam pak më parë se emisionin ton do ta zgjasin thonë edhe për 10 minuta, u keni bramosin që të bashkëroni disa pyetje që të vendisërojnë kurse emisionin s'i njoftuam, avë në fillim se të lë të prem TV. Pyetjet para shtron thon sikur se përgjithë merrën të premtën tashme pe nuk apo kund god my don turtene ne mi creda che e musulmana kemi tundo god so ne remember alo mima na lama unoni karate te te ha ne meeting aku manola seriamene ha meeting aku manola pote shakti te te presentar te presentar va A mundet një pytjen? Urnoni pra që e në shtetat një, një kualit. Jam një në shkollë, jam të klasa 7, po profesorës në lojnë të agjinojmë. A mundet një... Po. Sa e shale e kështu prafësisht dje tre mlejtë, po ejo? Tre mlejtë. A të së në lojnë të agjinojmë. Profesorës të uaj nuk ju rënë që të agjironi? Po. E që të qështë të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Yo, One... piqise, adu, a duhet që të agjerone, apo të përstatin një nëndimit profesora, po jo? Ja? Jo, në përtu kaoza. Si të dëshronë që të agjeroshe, po jo? A shumë dhe bërta. E që të bani pra për për për të agjerone, po jo? A unë në gjuna atë. Profesoris, pra të shumë i përgjigjën në të prejnë të nashmë, po jo, natë në mërë së damoni. Më redoj, dhe kur anin na të di e ledoj Dhe njitë shëntat në këtë godotin tër Dhe amiku dhe një prak të tishkoj Më dhe në bedu e vitamdoj Dhe shprejnë do t'in një në e në kërpoj A që dure nga në kusë të haroj Shënë gënë t'inë t'vashku në e fitonj ka të lëi po që ndoin në xham shumë grafshash janë të veçëm gjuha orën e zezë kurse misioni të thotë mes të prëmtelë u filloi zhytet pa shënjë të dituraj lizuar me çështje filme e përqjeje të më sigurisë të marrin në të prëmtën e as në inshallah organizo tayu edom tali cili tranoi në studio të teknikë telefonin në praktikë dinë ju gjithashta diçka për të sipërqenë ndër një rekord më tani në nëntë për të thënë se tim padron gjendë oranjë së 10 minutë ya yeah. ka O e dashur gjami, shumë të mira e të shri ta në dhurave ti, o e dashur gjami a janë dhe gjallarve që falemë ndëronë, që kurani na e mësor, në e mësoj, në fenë islamë e në afroj, në mësoj në kurani të ledonë dhe Allahum të a dhuronë, të përmend me e mos të harronë, o e gjami është pja Allahut, që është e bekume në këtë basë dhe egzitosh më shumë jet e mosë hm vetë prej interesojm lidhur me çësht jetë islame kurse përgjegjja do të marrin në të trembëshme kështu pra çka procedura ky proces dafill dhe rregullisht një të tremptë pyetje një të tremptë përgjegjet e, e den fundi misionit ka mbetur edhe 2-3 minuta ata që kanë dëshirë të ndajnë kuadron pra kanë mundsi që këtë të bëjnë në për, për një kohësimat të shpejtë që të mund ta përfundojmë misionin son, pastaj çka pas këtij misioni pason edhe quiz i turis si duhet praktikë mbi religjios allo hello aloha selam aleikum aleikum selam wa Al rahmetullahi A mundet një pëjtë janë? Mundet si janë, urnani. Emë nështë e kjenja ka mësi? Urnë? Emë nështë e kjo e një. Ferizat. Ferizat, urnën e Ferizat, cilë e nështë të kjo juaj? Këshyre një vajzë që ashtë e varëfur e një që ashtë e pasur. E tja pregoja asaj që e zënë, a është gjyëna a tjo, kërë s'ka vitëm me këshyre, a është gjyëna, ato... Nëse një vajzë ashtë e varë Livdoot, kur t'ka oh. qejs, nja ka vdo asaj të varfës, kjo pasura. Oh. Së farë pra, qëndrimi ka eshlem nga shëtë, a, a Leo a a pisa, dhe përjo? Ashtë të përja, a? Dishka tjetër? E kam nja dyra asë nga një dy shote, dëshatë mi parashtoj shpytjet nëse kam si. so, nësë. Qohën pra përgjërës e të mërën në të prëmëtë nashëm nga një orësë, ني لايز ا پاسور ادو ابند ابند چت لادروت دنيوازه ته وارور ته نوکه مچې دې مسایه په یو په بره نن ته میرم به ته ته پرشندیتو الحمدلله السلام عليكم سارا انا مداني لذنيدا ايها المبطنا جتبي jitë shërbëtimi në Medinë mahaba ya hayrana jitë juiz këtu prandaj sonte përfundon misionin ynë i cili tetëllohet me gjithë premtave ku ishte mjëzgjate pre 10 minutash, pra në vend që të mba dhe në ora 20, dhe bëmë bon pra misioninë të sënë të gjati dhe në ora 20-10 minuta. Pyshetuaja që i prashtuar të përmesë telefonit të në kudestarër, janë, janë në 6 për pjojqe, ku se përgjegjet dhe të më ndohëmi që që ja u, shtle, ja u uh, japin përgjegjet në përmesë një hodgje që du të marrë pjesë në studio dhe ajë du të përgjegjet direkt e jo në shemazën përmesë letrave po pra shpresojm se keni pas mund të dëgjot pa shërbetua ja kursa ata ti nuk kam nuk kam pasur mundësi që ti bashëpyet të dyre nëpërmes telefonit tonë dhe e-mail-it tonë tonë ata mund ta bëjnë me letrat e tyre gjatë javës pra presonte deri në të premten e ardhme mund të dëgjoni letrat tuaja në redakçin tonë në redakçin e Radalvanos dera për ndajmë ngjem shpresë takoni prapë dhe mbetim të përshëndetur nga ne dhe Lasia Jon ju përshëndetjen islame assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh e basho nëshallah ku gjithë ndon vendin ku Allahu xhallahu xhelaluhu ka urdhnuar për të thirrë në Islam, po asnjë mësheft shumë e madhe dhe e bukur, është një mësheft shumë e dashur, se Rasullullah sallallahu alaihi wasallam pejmon të çillon e patrorosit Allahu xhallahu xhelaluhu bimbiël, yandroi ar, yandroi vendin. E këtu e shohim se nuk ishte asprëngulja e atij konteksti që ta lënë vendlindjen mëst kthehat në termo, jo. Ti thires Allahu xhallahu xhelaluhu ti agjeni kopstri për ta mbellë dhe duzu. Ibrahim mund të kthehet asaj ku ka lindë, edhe ajo ndodhi që në vitin 8 të, të hijretit Rasullullah sallallahu alajhi wasallam shteti prap hinë më ke edhe bëu spalja Mekës, bëu atë tahimi i vllaud me vllab, babas me dvir, nona me gjall, edhe motër me motër, muslimanë arabë kalojnë në islam, edhe kushtojë vazhdon drejtë më përhap në vise etjera. Lidhur me këtë pyetje është e lizor edhe një çështje data e hijrit apo jo? Data e hijrit hizrit? viti hijrit Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka pasna ko pas ne 3 vite, do të thot se sipas rregullorës kalendarit islam, ati dikon 13 vite pas shpalljes e Kur'anit Kerimit, as boj zhreti ne me dimret fundi i Ramazan الاول e kam përçellim kalendarin e honës, kurse ne periudhen kohorë të xilafatit të Umarit me xhattabit, ashtu epoka islame, edhe mirë të ndryshime sipas mendimeve të ulemave të asaj kohe, sahabëve të dashur që kanë qenë, mirë të ndryshimi që historia data e parë e epokës islame të fillon me datën Muharram prej mujve, edhe këto që për disa për dimuj, shtinjet që dimujtina vendimi e vendimit i morën lidhje me epokën islame, shtu si në ditën e Hijretit e festojmë në tarin Muharram kurse ajoçi Muhamedi ka dalë prej ne ka qen 12-a Biu el-Avel. Fëndë përpëndjen, bashkë kurse kemi edhe pyetjen e ditë, vitin, faktikis, 690. 690. 690. e cila se vitin faktikisht do vitin 610. 610. Fëjë ditë 83, nëse jë duke u falur dhe një një kafshëpiak apo konkretisht maca, që ndron përpara gjatë kohës, duke kur jë duke u falur. Gjoko drejtas takishtin e modelut të liqet nga prajajite patale apranovskii namaza pe nuk pengon aty që ashtu falti proces <coughs> i nejes një moce në vendin ku ashtu falti ka drejt, të drejtë kur bën se është e larguar me dorë për ta vënë ballin tok me çënse moça sa i përket trupit asaj i is islamit nuk e konsideron prej prej kafshëve të jo të pastërta por e konsideron për shkandgojes asaj se nuk e dim që ka ka hongë përshemë nuk si mini dhe mini nuk ashtë i pasta në islam edhe ajo gojën e ka jotë pasta përshka të kri procesis e vetë si kafsh vetë si, si, si, si gjallnesë Islami nuk e konsideron jëtë pastër total, po ka në njërës përndenës e Islami para ta bisejda në vete, sa i përket në mozit, në mozi i ati që janë shtu falen dhe i ka nejtë moza për para, ose ka kalu para ati, në mozi i ati janë shimilërshë, insha Allah. Ljithur me këtë përjë që kemë edhe një sabit që li që ebu Horejra, baba i ma të leqë, a tina është më gjare e rështë i sahabi? Ebu Horejra ka kalur islam në vitin të të hijratit, dhe të thotë masullajnë se musliman ka i thuvet të më divet, është tra, transmitu si i ma i madhë i, i sahabove në lidhe me hadisen i Muhammed Mustafa sallallahu alai sallam, a i thotë se mu e ma ka te i kalur në lidhe me hadisen Abdullah ibn i Amri përshka këse a i kishte pas shkrujt e une i majshat përmenë shkëto, Proponojm se kë ajo e emri ajo ka emrin Abdulrahman ibn Saher. E Resullallahu salla dhe selam ja ka vënë emrin Abu Huraira babai Muawada thuhet në historinë për diarësie, njënjë për arsyerë, thuhet se në herë Resullallahu salla dhe selam e ka thënë katakun rrugtosh ku xhami ai e kishte mëshë 90. Resullallahu salla dhe selam kur e pamë mosën që simpatizonte ashtu edhe si çonte e, e, e, e më dendur tha ilaime Abu Huraira babai Muawada ku jeni se ose pikë ajo. Pra iktu i ka me e përki, i ka lapë të thamë me një fjallë, kështu baba i mocave, nuk a shruë, me këta njëhet si sahabë i modderi i ditin e gjikimit, si transmiton si hadisit njëhet me këtemë në e buhurera, edhe me një dhënë qëtër, thotë se e buhurera në mes akshëmë të jasijës të nejtë të shpija, në qoshin e gjibës ati, ka, ka fletë mocaj shtëpijake, kur të vend koha më shku në masë jasijës, thotë, Se a i për mës të shqetsu një kafsh e ka prea gjibën me gërshon rrës asaj ku ishtu fletë për mësja të prijshgjumim e dhe ka shku në gjami një praç, ka këtë mesrëmën kër jashofin gjibën e prea me ashtote një që ka u bo, e të e gojnë gjarrënë dhe i e mërët me e mërën i babë i mocave për një ardëmët. Së në gjobënë në të dhe rrësit a i të e të e të e të e të e të e të e të e të e të e t Këto janë fjalët kafshëtopjake, por pasi që ata qenin dietë që kanë shtpiake dhe kafreçera, ai flish në mëoz vetull nga këto. Qeni është qeni është në islam i i fullicet, do të thonë ashyo i pastër. Trupi i atij edhe nërcitë e tij, me gjithë lëkurën e doximën, edhe gjuhën, edhe gjithë çdo objekt këtu është jo i pastër edhe këto pa, pa pa pa fije diskutimi, pa fije mendënimish dëngjës, paska qenë që paska kujdes kujdestarin lidhe me mjekësien e kafshëve, në, në disa viste të dërë, Europës për shemë, jo ka ishpum, jo ka injekcioni, të marme, jo ashi kontrolum, jo ashi në mjekësire në mrekët, që në ka li brezën e vetë, qeni pa muar parasinisht, cëllës kategorit asaj familës që emve i takon, në gjdo më njërë, në gjdo ratë, është jo i patër. Nuka do ta diskutoj. Nuka, Luka, diskutoj. Kjo atëre, arash <të> <të> sot këtu, sidoqoftë që, që një vajzë të ndihet veten kur ballojën e në ka, mos i ndon kurse nënën me përkatës fetare ortodoks. Slava. O... Në kontrast, losim Allahu xhalla jallahu ve jallashan mukte kibun mos ndon. Ë, shkaku pse mos ndon të ne është shumë i qartë. Për shembull se ka punë mbarë. Mertea sa është puna më e lehtë, ajo është pika e parë. Dashuria është qor dashuria nuk ka sin. Çka do të thotë se një njeri i dashuruar me një femër para se të ndodajë ajo, duhet këtë kujdesin të ke, më ken, po më ken po ndodha ajo, por shkakse dashuria s'ka sin. Unë konkorsam dashuria është çor, është verbër, e kam kam argumente shumë të trasha për këtë. Për shembull, gruaja e mbretit Aziz e jepte dashurot në njëri e cila dashurit ka tregu se ka qenë faktikisht qërë dashurot në të nga merin Allah u gjende gjellu në njëri ku absolut nuk e hanë pazarë edhe faktikisht të shifët se mundet me ndodh mëra dashuria në një njëri të cilin ti nuk kemë në zdut në faktikisht s'ke në mundësi me pas asë i -si lidhje me ta s'ke shans me pas lidhje me ta edhe për aq ka këndodhin të po kur ndodh atë her e pra pëjtët, në mëndërë se pëjtë janë kru po kur ndodh, islami si Me e dim në vetëm një gjëa për sanë të të të të pëjë që në mësë pjeku këtua, apo kemi bisep që ata shumë, ka thënë, el-weladu, ose el-weladu, el-weladu jetë bërë ështërfë el-ebawej në dina. Kjo anë regullore e palohaqme, se fëmiju duhet të dukot në frimen e fes ati që e feja ati të Allah është e pranuar. Në qdo rast, A kjo nuk do të thëtë se duhet i shmonget nënës më stajnjef Se a i fmi nuk ka që tërkën nënë përveç asaj Dhe me thonë që kështu që isha është, në që të feshë ka është Dhe të mate e ka nënë Ka ardhë një rritë, gru, një, një, një, rrit, një gruë Të Rasullall e që të selam e ka pëjtë ka thonja Rasullall Nënën e kam jo muslimone Endes ka kalun islam, po ven, po në vizitor Si të silën me ta? Po verë, po më vizitën. Si të silën me ta? Ka thonë, al-Kurani Kerimi këtë probleme ka shënojsh qishë herët, ka thonë, ajëti për këtë punë kazib, ka thonë, Vësa ahit buhume fi dë dunja ma'rufa. Silën me ta mirë. Silën me ta mirë. Ne e në musliman, ne e kemi obligim me usilë mirë. Ne orën e kërë të dofse, me ta duhet me usilë mirë. Me ta duhet me usilë mirë, për shkak se obligim, islam e ka me us edhe duhet me fikë gjithë njerëzit që ai tashmë ta shpëton veten të kalon prej të kalon në islam për ta shpëtuar veten botën këtë botën tjetër, a duhet sillet mirë me ta. Kur jeni ti që pyet që ka shumë raste që ekzistojnë sinqë lloi martesorësh, por nëse vendetë ndarja të unë... fëmiun, fëmiun gjithmonë me atë që feja e dita Allahu është pranuar. Gjithmonë në këtë rast me atë elë të edukatën, edhe edukatën, edhe trashëgiminë, edhe, edhe, edhe, edhe, edhe, edhe, edhe, edhe të gjitha zonat tatit që Zoti feja e atit Allahu është pranuar. Kjo është pak më parë, më pak të parë fjala e dashurisë, për kurizitet nga traditë e Egjiptianëve, dashuruan me Kleopatran. Ajo ishte, ajo ishte një, ajo ishte e vetë që kanë ndodhur në Egjipt. Ajo ishte një gjò, kështu një tatarkutizëm i pavend, një një një një lloj lidhje me dashurinë, se dashuria nuk i matën me ato gjone, një ndërgjërdhje e ashdur. Ai gjallë gjallësh, ende jeton në Egjipt. Adashurur në Kleopatra në mretneshe Egjiptit e cila ka vdekë para 4000 viteve Dhe nuk është martur dhe i tashtë të andru se atë do të merë një ditë pjyditve Këta jam s'mundje Këta jam s'mundje Këta jam s'mundje Nëse dhe shërën i të dhe shërën i pyqin e 4, për nëse johën i një për një për një për një për një për një për një për një për një për një për një për një për një për një kurve ku sultan pa aziti ushpall hdife, pse fadilia ngacërkeze dhe kushtet islami është bër monarki. Kur ajo jale monarkin do të thamë se ka pas për qëllim kur është bër shteti laik, por ash ndaj flamë nga shtetave. ë në të pëlimi të jashtë hyqen ashtu sa duhet, por sa do të përgjigjja që duhet. Sultan pa unë nuk jam historian, kështu ndega jemi që kam studuar diçka tjetër lidhur me këtë, por në çonse nuk jam gabim, si si jam gabim për mirëson historianët edhe çdo njerëz që na përmirëson ashimir të ardhën ati ka vitin 1473, kura shmajt lufta në Kosovë, si ta kem që nuk datën, beteja Kosovës, kanë korë muslimanët ushtërijës osmanën, në fitore shumë, shumë, shumë, shumë dukshme, e, me gjithë se ati në para librat e historijës shkru, se humbi a i fitoj ki qëtëri, u bon ki jo goni a i këta, pa marë parasin që nuk kanë shtemë sënë dhe tërësën, ajo po në, në vazhdimin e këti procesi, Sultan Pajaziti mësë vdekjes Muradit parë, Muradit emroj për pris i shtetit Osman edhe në këtë fushët dhe primit a i vend në ushtri i pre Istambulli edhe vazhdojnë luftën e babës se në sultani pajazitja është i muratit vend në vazhdojnë luftën e babës edhe korë një fitore shumë shumë dukshme në këto, në këto, tre, në këto treva këto në balë për balë me anmikur edhe mësë sa luftë e urnohet urnohet prej e, kabinetit përgjithëshëm që e të shkonë të azhvillën në luftë në ciri me ushtrinë ti, e tij me kuajt e tij me ushtrinë e tij udhton në pamimin uh, e Traki në visë të Gricis edhe në Traki për në Trakie udhton uh, rreth detit aty ku është Sodizmiri Konja Adona uh, Antakia Skënderun Antakia edhe futet për uh, me qytetin uh, plotëm në Siri Lazikie në prelazikis ndatësuse edhe këtu me radhë që në fushat e Shomit zhvillojnë një betejë shumë të modhe edhe korë sukses shumë të manë me, me anëmiku në vetë ma që të krijet ke lutë në Siri, urnot prej kabinetit të përqisë shumë prap që ta vazhdojnë në ushtrinë e vetë për Egyptë këtu ndodhë një fenomen shumë i bukur të të të të historija ka shenu ku një një asker, një ushtar i ti lejmëronë lodinë e vetë se prej Istanbulit në Kosovë prej Kosovë e prap në përtraki edhe ustonë në për, për brigit e detit brigit e lingjës kso dele me dhërave u thon për Sirin, Luban Yusf te ulësinat reja, leënocashënor, sikur të ketë por ka dëshir me kthi në në vendin e vet. Atëherë u kuptuan pas dilemës për këtë çast edhe për me drejtuket. Boshlak kët zbrastin kështu siç e para mendonai. Hipin kalin në radhë kali me rafitu strategjisë, edhe ju thotë, jo kush është ai gjallë, jo kush është ai asker, jo kush është ai zëbvit oficer, po thot uni jam burr, po hipin kali për Egjipt tuni bora veti bin koval agrat ne qendra. Kjo ja. Kurse pse e rëndësishme kësaj se kur është është basteti islam lei monarki atë. Se kur ka shteti i islam monarki sipër dorës jota fjala shteti i islamati monarkis ka. Por çka se shteti i islam monarkis mundë me çesë. Nasnimonira ja shteti i islam shtit me të cilin dominon Allahu dhe lejelahu velijiti edhe pushteti an dorën e ligjit të cilë ka dhënë Allahu xhalleh. Atë ska monarhi ku ka zot ku ka Allah ku ka liqë të allahë gjëllë gjeralu, ku së ndonë, ku odheq, ku pringë i gjallahë, më nga hisë mundët me qenë. Vajza e ndërruar si ta ketë për qëllim, ndërruara si ta ketë për qëllim, ku rashë bështet i laikë. Por shë e ndërruar, dhijet në vitën 1993, në protokolat e sionistat e sohion të shkruar në lëndën, në tramë në nga në tramë protokole 1903, në tramë protokole CERN 1909, protokole të Parisit 1918, protokole Berlini, të Berlinit, tek shumë rative ra, dita vetë këto janë në bazat e laicizmit, edhe shteti laik kurse ai ka çan të dikani 1924, i ban ato formalitetet e vetë, 1918, 1924 i krijoi formalitetet e vetë dhe ndahet faira për shtetin 1909 me dëbimin e Santanimit në Nikëpistambolli Të rati ajo, a, a, a, në lutëvati ajo në lojë po, ar... me shkatrimin e, e shtetit islam e ndarjen fare prej po prej shtetit këtu më radh do të të ardh procesi i Gatson por që mund të thotë në Kornëvat ai ka praktikën turçi ai ka praktikën turçi me ndarjen e me rënimin e xilafet e me arrim shtetit laik ku shëmbull me republikë, me republikë përti, në emër të republikës këtu më radh kurto 5 e kampiona portugizë fjalë pesë në onora nga kuma e hua pet nëse ngjëroja mushuara dëshiron që të ngjeros floqet në ngjyrë artificiale është e lijuar Gruaja e mshuar edhe juaj e mshuar me lond artificiale, posa çrësti ti jen kimike, e kanë ndaluar rrept sipas islamit i bën flokët. Por shkak se kemi fole edhe në ngjjatet Ramazanin që kemi marrë pranë këtij mikrofonit, kur të thënë kona është sunnetat për gatë për burrat mirë për këto vitet tona, është gjithë shumë e panjohur për burrat. Kurse në botën islame edhe tashme merrat burrë e bant me kranelat mekanore, as njeriu nuk i intereson si ka bënë gjunjë të dyshme. Kurse te ne Me bo këta një punë, një njeri që banë me ekrë prej plejshme, përshemë, me bo me ekrën me konë, unë më ndojë se prej këtive dita me veshtë, së terim pra në verë, në përdojma ka është ka të bëse duhet, pa një dimën që atë i moshkonë. Pythja 6, thotë kështonë, Shindjili Ramadani pyretë, se Muhammed al-Ezlam e kjoajnë Elemina po Emina, jo, si që pythja uh, është? Rësullar e së të shëram që ishën e fëminin e ti, që is a i me shokët e vetë të lujtë të regonë të një sinceritet veçanë të fëminjes ati edhe sjellët i kishtë shumë të bukra në rinjën e ti, gjatë rojës të dhenve me qira sëta më kështot me, me qelive të zeninave edhe gjatë trektijes që boni me, me pasurite ma, ma vonë pak me pasurite të pasurve të mdaj në mërkë, gjatë sjellës e ti në shoshirin e ti gjatë sjellës e ti në meset ku jeton të ku rrit të ku bante i ma në rinjën e ti të gjithë njërzit kanë fitu për, për shtipje se e ki njeri është diçka i veçantë. Nuk i kanë pa për shemën një gjonë negative. Unë për i cekin disa gjonëa, për shemën. Ajë në fmini një herë, fmitë a Arabëve, gjonë në mojnë ashtë e heti në postona gjithë mojnë edhe sotë ashto. Ajë një herë të nga, cëllë i për e kalonë, qëtëri, ato fmitë i nga e të postona e për petë për me nga, për me nga, c Ora Muhamet Elislamçi fik me nënë e forton. Ati erdhi kush juaj e forton posta të bankë, të bankë umat ndot. Faktikisht ka qenë ndër kujdesin e Allahu xhallahu ta rruaj dhe të shanu ti shnë, çish në fillim, çish në lindje, para lindjes, së mas lindjes, i ri e i madh, i vogël, edhe i plak deri në fund, në kujdesin e Allahu xhallahu ta rruaj, në kujdesin e ati morën e ti ku është. Nëse do të jetë në kujdesin e ati, ë, kështu që për virtuteve të bukura të sjellës që i kishte njepat në harushë në shrija emrin Muhammed dhe thershin emin, besnik dhe më thonë. Ashë njërja shumë e njohë një historien kër i kishtë 35 vetë rënimi i qabës korubove, kër da është të në arabët e, gjithë fisët u, u erdhën të kërt që merin dërtu atan, kër i shtë puna për gurin me vun të gurin e zi, cilë janë shpe gjennetit me vun atë vendin ku ash patën më smarveshjet mëdha ati ishtë duke u derë gjaku pë përshka këse arderë të një përleshe jash zakonshme, ishte fjala cëlli fis të aven gurin dhe të apërfiton derin, se aj fis që të aven të gurin dhe të jitë kënderja ti fisikë, ki fis Me e faxmi gurin, më. por maj faxmi fis përket arderë të kjo përqari dhe kjo përleshe e mollë, më në fond njëni një një prej ative një urt, sa se unë e kam një mëndim, sa në shka, sa në pa pe e loëm kështu nene, sa kër qëmi po vim këtuna, cëllin njeri mas neve të veni ne, i pari, shka të thujaj ashtu po e bojmë. Në të rast ka arë Muhammed al-Islam, nuk ishtë për nga meri, kështë 35 vete, edhe 5 vete ma voën ka arë lëahi, shpalli Allahu gëllet dhe lalu, sa e than pra, etan al-Eminu r.a. i hakema, sa në tëse ardh er Emini, pra ardh er ki besniku, që ka e njef bota arabe, 10 milion dhe të kohë ishin arabe, për besnik, sa n Princi flitet këtu me siguri në pyetje para se të vënë Kur'an ikërim, para se të vë jetë kërbisni, para se të veni para ajetit Kur'an ikërimit. Rasullullah sallallahu alaihi wasallam dinte në nevojë për të larguar prej popullit se jono cil doshi me popullin e tij, para se nuk ishte normal. Për shembull, baba Ta'mer vajzës së mëshoren do ta furnohej gjallë, ajo para e mendon tehet se ajo duhet pa zgjidhje. Ni fis Aws, e dhënë i Khadraj. Aws e Khadraj kanë shen djbura vlazëm primëror në një baba arab. Pre i këtive, di burave, kanë dhejë, di fise, shumë të një ura në botë në arabe. Dicin viti kanë pasë belajë ato dhe gjakë dhe jërëdhjën, gjatë. Dicin vite. E, pra me ndote e kësa në regur, kjo dhejë zhjidhje, si mund të i dhejë dhe gjakë njëriju. Njëriju, qetrit me ja dhejë dhe gjakën, ashe pa mundën. Tash në kohën bashkohore, po i thojnë krenë. Fjala krimë shumë e vogël për funet e xhakderdhës, kur kur kur flitet njëri çetë mirë xhakderdhës, një xhak me xhakun. Është shumë fjalë e vogël. Nuk e pleqën faktikisht, nuk e mbulon, nuk e zaventson. Xhakderdhja është shumë më si e madhe se fjala krimë. Ëh, as pun, e cila nuk ka lënë në në kokën e shëndosh se ti si njëri unjëriut xhakun për shembull. I para më ndo të Muhamedi alayhis salam të të gjona Njeni mor e morë vajzën e natë I thadonës, druhës vetë I thadonës, këta ujtise, veshës e për e qajt e datë A e morë atë e dhe Ullëtoj në rruga gjurë Ke kishë boni jetë me vërës Me vërës, gjallë dhe E qitin bunor no. E qitin bunor gjallë dhe ka thonë vetë Mas i ka kalu në islem Ka thonë se unë e nejta në të krije bunorit Dë risa ajo Nuk unë dy gjumë të më thonë O babë, e hangre pesën e në nënës e hupe, e humbe besërë nërës. Kështu fanë të nderi mosë e njeva të folë e dhe shkova. Kështu Allah i ka fanë me qenë se kisha urdu unë me i dënu njerëzit për punë që i kanë bëho para se të gadojnë një slanë, ti kishë me qenë i me parë. Ti kishë me qenë i parë. Në faktikë ishë në momentët e fundit para 40 viteve që ati dikun për 30 dhe 37 vite në moshës ti, derin 40 viteve, u nërgonë të prej popullit me një vend të quaj tërgarë e, tërgar e Hiraz, shpela, e Hiraz, lërgë me kësë një, një, një, një disa kilometra, edhe ati që ndrën të mirë të ushqimeve të prej gruzës Khatijës, radhjallat, harana, edhe ati që ndrën të tri dit, dit, dit, dit, do kanë son një mujë, por së dim që ta shënë dëstan shënë vërtet, sa ka munda i ushqimeve me që ndrën për një mujë, por atë disa dita krejësore, edhe kësajnë të prabë njëte, e mundon të këtë fundë dhe risa Allahu gjallë zelalu, hu gjallë shanu, ja qaj Gjibrilin, ja qaj me lajken matë male, me fjallën e partë, kurani kërimit, ikra, ledzo, se... Pse ledzo? Pse nuk ka thonë për shemblë puno? Pse s'ka thonë për shemblë mendo? Pse nuk ka thonë për shemblë vizitot i kanë? Pse nuk ka thonë për shemblë në bihmo? Po, kurani hapë i fjallën ledzo? E, i dhën që atës gjithët që të po kji dëshirë të i, dëshir i veshë në ketë, atër vinë më shlezimit. Pra kur të le dzoni, do t'i gjeni të gjithas gjithët. Kur të përbavallë. A dhe lina nga Kumanova, kshon, jemi në muajtë më dhej, a bënë që të bënë kelimet e uhid, edhe pëse nëse bënë në namazim e ra i gubë unë Adelinës ndërruar i kisha proferu të adinë se sikur shka adinë gjithë muslimanët se në nëmëri në në një, një prejvej prave që i kemi oblikim të ubojmë të farin namazin pasherë në ditë edhe i të dëshiroj e lusë Allahu qëllë gjeralu që kësaj vajzë edhe vajzëa dhe që i rashoqeve dë veta të ja ufbanë Allahu të mundën edhe të adinë një arre për gjithmojnë që namazin e ka në farinë A ka atafali për mos të diskutojmë rast assaj për shkak se obligimi Allahut për gjithë muslimanët, e në të njëjtën kohë, pasi ta krin këta, edhe qelimi entabane banna ina indallah banzikat subhanallahu ela biktirillahi tatma'inul kulub, me të ban frmanën Allah e Allahu xhalla xhali kelimën këto, në me na çet zon spirtëm, na çet zon zemrat, është qëllimi është shumë polemik. Hyjnë se sa është e drejtë një dietë islame të hyjë në një vend ku përdoret alkool. Na ja për kafene me siguri ka qëllim i ndryshëm jo në dietar. Nuk flitet për dietare dhe jo dietar, por muslimoni e ka të ndaluar të hyn ato vende ku përdorrat alkool. Nuk flitet për dietare dhe për jo dietar. Ë, ndodhin gabime, edhe ndodhin lëshime, ndodhin imponime, ndodhin nevoja, çka doli herë ndoshta një edhe dietar ose jo dietar kaloj në ato fa në ato fërvise, inshallah Allahu xhellaluhu. Edhe na sytemi pyetë vënej fal këto gabime, se kia nuk ka gabime gjogën, po unë pres lidhni ngjarësh, çka do të thonë me hyj në vise ku përdorrat alkool një gjarët, silë, një gjarëja të cilën, ka ndodhë një sori një islam. Në kone, ome, e më një Afgrazizit, e cilë divet e tre mujtë ka qenë khalifë dhe ka rritën e ka pas në masë, sotin, khalifja i pesë të konsenturim në një islam me si. në rritësi. Në kone ti, policia ati i sotin tre persona, të cilët këshin pyra ki me një venë, alkohol me një lokal. E dhe e sotin dhe një qetër me, me ato tre. Gjo normal, në islam, kushpin alkohol, du durr me rahmet apo tel hartëskop. Po, eksaktë, çoq çoq. Para mos, faleminderit para mos. Para mos, para mos, para mos ditë për një ditë për shemb në Egjipt, të cilën e cakton i momin, edhe te hartëskopi lutmja. Vishëm në tësha mat hola, astras sh hola, skupi diet i ditur, sheria te kataktuska mko tas, besfigurata, se do një gjerat prej 2 orës, për shemb vetëm për ngjar me skupi se si, si shpanashaj, çish as mundira, edhe çish mundira të rrahurit, mrinë atrarrit, tramin aty krijesore për më eduko. Mirë pa ato i thënë ki, këto tre, të rekshtu, a ki, katëri nuk përndi. Ki si shtupi rinë të ati, a më si shtupi. A i thënë, edhe ati duhet mjë adhonë të adhe shkupi. Se, Allahun ka thënë, kur anë i krim, ëndëm idhe në mëslihëm, ju që i rinim e ta, jeni si ata. E, nuk ashtë në rejru që njëri të rinë këllurën kartat për shembol, a unë s'kam lujt kartat. Mirë, thëmë kur rrin tre veriçi lagën mirë, njëri ka mundsi mos menëj, pse s'rrin me ato agjenci. Po kurrën për shembull. Dukse do po, të ishte, menjeni kur kur vërtetova se njëri e ka vendosur tre veriçën pazar me javë dhë parë. Ki katrin kur e vin këtu punë, se s'shkon edhe këmi njëta apo katër që javën e dhënë edhe këti. Po shka, po shka nuk futet me ta, po ikë, si të këto, ka dihet se këtu ka këtu vjedh, largohet për anti. Pse këtu pra terapia afro, domethënë hospita por isha me ta. Çto çto më rajo. Okay. Ka të kanë drejtë pritit te vinë jamiku kur ai nuk është kur ai nuk ka abdes. U shitej pritit kur s'ka abdes, edhe Nësë kur jemi në xhami, edhe kur nuk hin xhami, por s'ka se abdesi te ato nuk është norm, për shemb. Edhe ka stëllë muslimane po ai s'ka abdes, po bajqata dajte hin xhami. Ai jo s'ka abdes, ai nuk ka zgjosur. Po nuk ka të drejtë hin me puzh. Në xhami do të dhaft sikur bashkë atëmoninë e cifatën muslimanët nuk ka drejtat tim me pusin e jami ka drejtat ka lënë jami mezi se abdesi për ata nuk është domosdoshmëri nuk e korqota ëh muslimanët kanë drejtë